Nyolcadik fejezet Váratlan találkozás Másnap már korán reggel a villában voltunk. A rendőr már nem állt utunkat a villa ajtajában, ellenkezőleg tisztelet teljesen állt, és mi bementünk a házba. Leoni a szobalány éppen lefelé jött a lépcsőn, és látszott rajta, hogy szívesen eldiskurálna. Poirot, Madame Renaud, hogy léte felül érdeklődött? Leoni sajnálkozva csóválta a fejét. Rémes, hogy milyen állapotban van, szegény lédi! A világon semmit sem akar enni, s olyan sápat, mint a hazajáró lélek. Az embernek megszakad a szíve, ha látja. Én bizony nem buszulnék így egy férfi miatt, aki megcsalt. Poáró megértően bólintott. Igaza van, de hát látja, a szerető női szív sok mindent megbocsát. Pedig bizonyos, hogy az utóbbi időben sok kínos jelent volt közöttük emiatt. Leoni tiltakozott. Téved, uram, sohasem hallottam, hogy madám csak egy szóval is panaszkodott volna, vagy szemrehányást tett volna férjének. Olyan természete van, mint egy angyalnak. Bizony az úr, szegény, egészen más volt. Szóval Monsieur Renó nem volt olyan izé, mint az angyalok? Ó, egyáltalán nem. Ha dühbe jött, az egész ház visszhangzott tőle. Aznap, amikor Monsieur Jackkel összevezett, úgy ordítottak, hogy szavamra még a piac térre is elhaladszott. Érdekes, mondta Poirot, és mikor volt ez a nagy veszekedés? Közvetlenül mielőtt Jack Párizsba ment, majdnem le is késett a vonatról. Sietve jött ki a könyvtárból, felkapta a botját, és úgy ki az állomásra gyalog, mert az autót éppen javították. Takarítottam a szalomban, és láttam, amikor elment. Az arca, halott sápat volt, hol meg úgy kipirosodott, mint a rózsa. Kűdő mérkes volt. A lányon látszott, hogy boldog, hogy ezt elmesélhette. Na és mind veszekedtek. Ha én azt tudnám, mondta Leoni. Igaz, hogy valósággal ordítottak, de amellett olyan gyorsan beszéltek, hogy csak azt tudta volna megérteni, aki jól tud angolul. Utána egész nap olyan volt az úr, mint a viharoség. Semmit se lehetett a kedvére csinálni. Fent kinyílt egy ajtó, s ez megszakította a Léoni bőbeszédű előadását. Jaj, François vár rám, kiáltotta, mert eszébe jutott, hogy neki egyéb dolga is van. Az öreg úgyis mindig zsörtölődik. Még egy percre, kisasszony, hol van most a vizsgáló bíró úr? Kimentek a garázsba megnézni az autót. A rendőr biztos úr fejében ugyanis az motoszkál, hogy hát, a ha használták a gyilkosság éjszakáján. Micsoda ideák, dörmögte Poáró, amikor a lány elment. Utánuk még? kérdeztem kíváncsian. Nem, megvárom a szalomban, amíg visszatérnek. Ott legalább hűvös van, úgyis nagy a hőség már korán reggel. Sehogy sem tetszett nekem ez a nagy nyugalom. Én, ha nem bánod, kezdtem habozva. Kérlek. Önállósítani akarod magad a nyomozásban? A világért sem. Azonban, őszintén szólva, szeretném látni, hogy mit csinál ez a zsiró, ha itt van valahol a környéken. Érdekel hogy mennyire jutott. Az emberi vadászkutya, dörmögte poáró, miközben hátradőlt a kényelmes karosszékben és behúnyt a szemét. Ahogy tetszik, barátom, a viszontlátásra. Kibaktattam a főkapun, csak ugyan telentes hőség volt. Végig azon az ösvényen, amelyen tegnap is mentünk. Az volt a tervem, hogy a magam szakállára fogom egy kicsit tanulmányozni a helyszínt. Nem mentem egyenesen oda, hanem a bokrok között cserkésztem, és úgy terveztem, hogy vagy száz jardal túl megyek a helyszínen, és ott kerülök be a golfpályára. Szerettem volna megfigyelni a hogy mit csinál, persze úgy, hogy ne vegyen észre. A bozót azonban, amelybe belekerültem, sokkal sűrűbb volt, mint gondoltam, és csak nagy ügyjel bajalt utam keresztül törni rajta. Nekifeküdtem, s mikor végre kikerültem belőle, olyan váratlanul és lendülettel toppantam a pályára, hogy alaposan embe abba a fiatal hölgybe, aki hát találta a cserjésnek. Ilyettem felsikoltot, de bevallom én is meglepődve kiáltottam fel. Vasúti barátnőm hamubi pőke állt előttem. Egy pillanatra mindketten megnémultunk a csodálkozástól. Maga az? Kiáltottuk csak nem egyszerre. Először ő találta fel magát. Te jó Isten, mit keres maga itt? Csapta össze a kezét. Ami azt életi, ugyanezt én is kérdezhetném magától. Amikor utoljára láttam, tegnap előtt, tért ki hamupipőke a válasz elől. Akkor éppen igyekezett hazafelé Angliába, mint ahogy az a jó kisfiúkhoz illik. Talán magának állandó szabad jegye van oda-vissza a képviselőgazdája volt jó Nem reagáltam a gúnyolódásra. Amikor utoljára láttam magát, mondtam, maga is szépen hazafelé igyekezett a nővérével, mint ahogy az a jó kislányokhoz illik. Apropó, hogy van a nővére? Milyen kedves, hogy gondol rá. Köszönöm, jól van. Felelte és Fehér Foksolát villogtatva nevetett. Ő is itt van? Kérdeztem érdeklődve. Nem, bent maradt a városban. Felelte a kis méltóság teljesen. Tudja mit? Rásztam kétkedve a fejemet. Nem is hiszem, hogy megtalálta a nővérét, vagy ha igen, akkor azt a nővért herrinek hívják. Emlékszik még a nevemre? Kérdeztem mosolyogva a lány. Hamupi pőke. De most már csak megmondja az igazi nevét, kértem őszinte kíváncsisággal. Hamiskálsan kacsintott és nemetintett. De hát az csak megmondja, hogy miért van itt. Hogy ne? Vagy nem hallott még olyan kolléganőimről, akik nyaralni mentek? Ilyen drága francia fürdőhelyekre? Szó sincs róla, nagyon olcsó, csak tudnék erre a dörgést. Jól megnéztem. Hiszen két nappal ezelőtt, amikor találkoztunk, még ezt Ágában sem volt idejönni, szóltam csodálkozva. Mindenkinek van valami szeszélye, mondta hamupipőke kisasszony határozottan. De most már éppen eleget tud, a többit nem kötöm az órára. A kisfiú különben legyenek nagyon kíváncsiak, de még maga sem mondta meg, hogy mit csinál itt. Bizonyosan a képviselő urad aki a strandó legénykedik. Tagadólag ráztam a fejemet. Figyeljen csak, emlékszik még, hogy beszéltem az én híres detektív barátomról. Hogy ne? Hát erről a büntéről hallott -e itt a Villa genevieve -ben. A lérezete valósággal elállt, és nagy kerek szemekkel bámult rám. Csak nem akarja azt mondani, hogy ebben az ügyben van itt? Bólintottam. Láthatóan meghökkent. Néhány pillanatig csöndesen maga bámult, aztán komolyan így szólt. Hát így már csak kézre kerítik ezt a bandát. Vezessen körül, kérem, szeretnék látni valamit ebből a borzalmas históriából. Csak nem akar. De igen, úgy, ahogy mondtam. Hát nem emlékszik már rá, hogy meséltem mennyire bukó van bűnügyekre? Mit gondol, hogy én csak úgy ok nélkül teszem itt tönkre a bokáimat magas sarkú cipőben ezen a tarlón? Már órák óta csavargok itt. Elől is megpróbáltam bejutni, de az a vén, morszos francia rendőr nem ugrott be. Meg vagyok róla győződve, hogyha szép Helena, Kleopátra és Stuart Mária mind összefognak, akkor se tudták volna levenni a lábáról. Boldog vagyok, hogy összefutottunk. Jöjjön, jöjjön, mutasson meg nekem mindent. De nézze, szabadkoztam, várjon egy kicsit, ez lehetetlen. Senkinek sem szabad bemenni, ezek ilyen dolgokban nem ismernek tréfát. Hát nem maga meg a barátja itt a fő muftik? Nem szívesen veszélyeztettem a tekintélyemet, vagy legalábbis annak a látszatát, ezért kitérően feleltem. Miért olyan kíváncsi? Kérdeztem bizonytalanul, és tulajdonképpen mit akar látni? Mindent. A helyet, ahol történt, a fegyvert, a holttestet, az új lenomatokat. Engem minden ilyen dolog érdekel és soha se volt olyan szerencsém, hogy ilyen közelletem van egy gyilkosság színhelyéhez. Ezt soha életemben nem felejtem el. Némi undorral fordultam el. Mi mindenre képesek ma a nők? Ez a szörnyű kíváncsiság nagyon kellemetlenül hatott rám. Sokszor olvastam arról, hogy a nőknek valóságos tömegelepél el a törvényszékeket, ha egy-egy gonosz az életét védi a vádlottak padján. Néha elgondoltam, hogy vajon miféle nők lehetnek ezek. Most már tudom. Olyanok, mint ez a hamupipőke. Fiatalok, de valósággal megmérgezi őket a beteges izgalomvágya és az idegölő szenzáció hajházása. Ilyenkor azután nem ismernek se szemérmet, se jó érzést, semmit. Hiába volt szép ez a lány, a szívem mélyen mégis maradt valami kellemetlen és kiábrándító benyomás. Eszembe jutott rég halt édesanyám. Mit szólt volna szegény ehhez, a neki annyira idegen modern lány generációhoz? A szép kis arc, kikenve, kifemve és mögött ez a szörnyű lelkület. Csak ne legyen olyan nagy legény mondta a lány hirtelen, és ne adja annyira a szemérmest. Amikor a barátja hívta, hogy vegyen részt a dologban, akkor is felhúzta az órát és azt mondta, hogy nem akar ilyen csúnya dologba keveredni. Nem, de... Mondja csak őszintén, vágott a szavamba. Ha véletlenül itt nyaralt volna, nem ólálkodna most itt épp úgy, mint én. Az más, én férfi vagyok, maga pedig nő. Védekeztem. Maga szerint hát az az igazi nő, aki felugrik a székre és visít, ha egeret lát. Ez igazán kőkorszakbeli fölfogás. Nos, körülvezet? Nekem ez nagyon fontos. Hogyhogy? -hogy, ütöttem meg. Miért fontos? Hát azért, mert ide nem jöhet riporter. Nagyszerű boltot csinálhatnék valami újsággal. Nem is képzeli, hogy milyen pénzt fizetnek egy jó kis helyszíni riportért. Haboztam. Uh, a kis kezét észrevétlenül belopta a kezembe. Kérem, tegyemek meg, maga olyan kedves. Kért hízelkedve. Beadtam a derekamat, pedig a nány erkölcsi felfogása nem tetszett nekem. Kicsit drukkoltam is, hogy a vizsgálóbíró rossz néven fogja venni, ha megtudja. De aztán megnyugtattam magam azzal, hogy semmi baj sem származhatik a dologból. Először oda mentünk, ahol a halottot találták. Egy rendőr állt aki tiszteletel üdvözölt, mert ismert látásból. Nem kérdezte, hogy ki van velem, úgy látszik azt hita, hogy valamelyik a tanú. Elmagyaráztam hamupipőkének, hogyan találták meg a holttestet. Ő figyelmesen hallgatott, és néha feltűnően intelligens kérdéseket tett fel. Azután a villa felé tartottunk. Óvatosan mentünk, mert őszintén megvalva, nem szerettem volna valakivel találkozni. A lányta bozóton keresztül vezettem a ház mögé, ahol a fészer állt. Eszembe jutott, hogy tegnap este Möschjöbex az őrnek állított Mársan rendőrnél hagyta a kulcsot arra az esetre, ha zsírónak szüksége lenne rá, amíg mi fent vagyunk. Gondoltam, hogy Zsiró, miután megnézte a tetemet, visszaadta a kulcsot kulcs a lányt elrejtettem a bozódban, és beléptem a házba. Máson a szalon ajtajában posztolt, bentről hangokat hallottam. – Monsieur ot tetszik keresni? Bent van, éppen François-t várja. – jelentette máson. – Nem – mondtam gyorsan – nem akarom zavarni, csak a fészer kulcsára volna szükségem, ha nincs olyan parancsa, hogy nem adhatja el senkinek. – Tessék, uram, itt van – felelte a rendőr készségesen. Monsieur OT meghajta, hogy mindenben álljunk a rendelkezésére. Csak arra kérem, hogy majd adja vissza, ha már nem lesz rá szüksége. Természetesen. Jól eső megelégedést éreztem, amikor megtudtam a rendőrkészségéből, hogy Poáróval, legalábbis máson szemében, egyenrangú vagyok. A lány várt rám. Mikor megláttak kezemmel a kulcsot, boldogan felkiáltott. Hát igazán megkapta? Természetesen, mondtam hűvösen, de azért tisztában vagyok azzal, hogy amit teszek, az nagyon helytelen. Maga nagyon drága, és ezt sohasem fogom elfelejteni. Jöjjön, de ugye nem látnak minket a házból. Várjon, mondtam egy percre visszatartva, pedig láttam rajta, hogy már alig várja, hogy bemenjünk. Ha igazán be akar menni, nem fogom megakadályozni. De hát komolyan be akar menni. Elvégre látta a sírt és a helyszínt, és hallotta az egész ügyet. Nem elég ez magának? Nagyon hát borzongató és csúnya dolgot fog látni. Egy pillanatra valami különös és kifürkészetetlen tekintetet vetett rám, aztán elnevette magát. Bánom is én a borzalmakat? Gyerünk! A legnagyobb csendben értünk a fészerajtajához, rajtajához, amelyen túl a halott feküdt. Kinyitottam az ajtót, és bementünk. Oda mentem a holttesthez és felemeltem a leplet, ugyanúgy, mint Bex tegnap délután. Ilyet sikoltást tört ki a lányaikain, mire megfordultam, és ránéztem. Rettentőbb borzalom ült az arcán, és előbbi hegykessége teljesen eltűnt. Valóságal össze volt törve. Persze, gondoltam magamban. Nem hallgatott rám, nem törődött a figyelmeztetésemmel és most itt van a jól megérdemelt büntetés. Szinte jól esett ezt látnom, és nem sajnáltam hamupipőkét. pőkét. Most már csinálja végig, ha idejött. óvatosan megfordítottam a testet. Látja? Mondtam. Hátba szúrták. Mivel? Kérdezte a leány, s hangja csengett, Az üvegtára mutattam. Törrel. A lány megingott és összeesett. Odaugrottam. Rosszul lett? Kiáltottam. jó, ki kivisszem innen, mégiscsak túl sok volt ez magának. Vizet suttogta, vizet. Ott hagytam és a házba szaladtam, szerencsére a selecség közül senkivel sem találkoztam, és sikerült észrevételenül kihoznom egy pohár vizet, amelybe utikul a csomból néhány csepp, konyakot töltöttem. Pár perc múlva már ott voltam. A lány ott feküdt, ahol hagytam, és a néhány korkonyakos víz multos gyorsan magához térítette. Gyorsan, gyorsan vigyen ki innen, kiáltott összerázkódva. Karom fogtam, és kivezettem a levegőre. Becsaptam maga mögött az ajtót, aztán mélyen fellélegzett. Most már jobban vagyok. Rettenetes volt. Miért is engedte, hogy bemenjek? Ez olyan tipikus női kérdés volt, hogy nem voltam elmosolyodni. Titokban örültem, hogy így történt a dolog. Úgy látszott, hogy mégsem volt olyan romlott, mint nem gondoltam. Hiszen végül is, még jóformán gyermek, és valószínűleg csak a meggondolatlan kíváncsiság hozta ide. Én mindent megtettem, hogy maga ez ezt maga tudja legjobban, mondtam gyengéden. Igen, magának nem tettek szemrehányást. No, Isten vele! Nem engedhetem el egyedül, tartóztattam, még sápat, elkísérem haza Merlinville-be. Csacsiság, legyindett a kezével, már egészen jól érzem magam. Na és mi lesz, ha megint elájul? Jobb, ha magával megyek. A lekatározottabban tiltakozott, végül mégis elértem annyit, hogy megengedte a város széléig kísérjem. Ugyanazon az úton mentünk vissza, amelyen jöttünk a sírik, és onnan kerültünk vissza az országútra. Az első házaknál megállt és kezet nyújtott. Isten áldja meg, nagyon köszönöm, hogy velem jött. Bizonyos, hogy már egészen jól van? Ó, igen, egészen, köszönöm, de remélem nem lesz kellemetlensége abból, hogy megmutatta nekem a dolgokat. Biztosítottam, hogy erről szó sem lehet. Na hát, Isten vele. A viszontlátásra javítottam ki. Ha itt marad még, akkor bizonyosan találkozunk. Rám mosolygott. Igaza van, hát a viszontlátásra. Várjon egy percre, még a címét sem mondta meg. Az Otel du Faireben lakom. Nem luxus fogadó, de kellemes. Tudja, mit jöjjön és látogasson meg holnap. Okvatlenül meglátogatom, mondtam, talán egy kicsit túl gyorsan. Utána néztem, amíg el nem tűnt, majd visszafordultam a villához. Csak most utott eszembe, hogy nem zártam be a fészerajtaját. Szerencsére senki sem vette észre. Bezártam az ajtót, és visszaadtam a kulcsot a rendőrnek. Csak ezután jöttem rá, hogyha a Pőke megmondta ugyan a címét, de a nevét még most sem tudtam.